pe pământ, La microfon este priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul 076. Textul lecțiunii noastre de zi se va deschide cu o meditație asupra versetului 19 din Evanghelia după Matei capitolul 9 În care vom pătrunde imediat după ce mai întâi vom avea următorul episod din mișcătoarea prezentarea lui Cristina Roy, Argatul În episodul precedent am asistat la ajungerea rândunelelor pe malul oceanului Pregătindu-se acolo după un mic popas să își a zborul peste ocean ne aducem aminte, era vorba despre Metod, personajul principal al acestei lucrări, Argatul, care adunase în jurul lui o ceată de copii și le povestea felul în care rândunelele se pregătesc de plecare. Deci le lăsasem pe malul oceanului și acum ne se spune că în cele câteva zile în care armata de rândunele a poposit pe țărmul mării, ele deveniseră așa de grase și de leneșe încât, cum se așezau, le și lua somnul, iar dacă nu dormitau, se uitau numai după muște. Au dormit chiar și în timpul marei aduneri de rugăciune, căci pe când celelalte se rugau, glasul lor nu se auzea și chiar când cântau cu celelalte, dorința lor era de fapt tot numai după muște. Deci în numele creatorului nostru merge mai departe," a răsunat în tabără. Rămâi cu bine, Africa! Rămâi cu bine, Africa!" au strigat iarăși mii de glasuri Acum călătorim peste mare spre casă!" și ecoul a răspuns Acasă!" Băieții care la râu fuseseră de părere că nu e prea greu să treci marea s-au convins curând cât de întinsă este marea. Au zburat multă vreme și nicăieri nu se vedea altceva decât numai apă și iar apă. Piciorușele și aripioarele au început să obosească Căpșorelele au început să se lase în jos din cauza istovirii, ochișorii căutau cu atât dor după vreun loc de popas, iar conducătoarele strigau mereu numai, zburați, zburați. Cele care pe malul mării nu luaseră în seamă rănile și aripile frânte au căzut acum una după alta în marea verzuie. Dacă cădea una sănătoasă, apa o purta o vreme și apoi a se ridica iarăși cu putere nouă. Dar acelea nu se mai puteau ridica sus, ele pluteau și apoi vai, se necau. Rândunelele îndopate cu muște au rămas înapoi una după cealaltă, mai întâi nu mai puțin, apoi însă tot mai mult puterea le lăsa. Așteptați-ne! Stați! au strigat și s-au rugat de ele. Zadarnic însă, căci ordinul conducătoarelor suna, Zburați! Zburați! Și el era un ordin divin, căci Dumnezeu dăduse fiecare rândunele ascultătoare atâta putere în aripi, cât avea nevoie ca să treacă marea. Cu fiecare minut puterea se micșora, așa că nu aveau voie să zăbovească și să aștepte. Și vai, bietele rândunele neascultătoare, acolo pe mal nu se putuse împotrivi poftelor lor. Și acum erau prea grele pentru zbor. Urmarea poftei a fost căderea lor în apă. Apoi au venit furtuni, ploi și vigerii. Sute și sute de rândunele au căzut în mare. Cele care erau ascultătoare și puteau să se roage și-au adunat toate puterile. Dar dintre cele neascultătoare n-a fost niciuna salvată. Prin neascultarea lor au murit în adâncimea înfricoșătoare Niciodată n-o să-și mai poată vedea bușoarele, Niciodată nu o să se mai întoarcă acasă La un moment dat, când rândunelele aproape că nu mai puteau Au văzut în depărtare o corabie apropiindu-se S-au lăsat jos pe ea fiecare unde putea O, ce bucurie! Bineînțeles că marinarii nu s-au bucurat deloc, dar călătorii și copiii care erau pe corabie tare se bucurau de pri această priveliște. Ei s-au bucurat de ciripitul lor drăgăraș și le-au transmis salutări în patrie. După ce s-au odihnit unele, s-au așezat altele și apoi altele până când s-au odihnit cu toate. Lăsându-le acum să guste din plin bine meritata lor odihnă, Haideți să zicem și noi, într-adevăr, ce poveste frumoasă! Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile ne trezești luarea minte la felul nostru de umblare și ne îndemni spre rugăciune și o viață de ascultare față de tine. Te rugăm să binevoiești să binecuvântezi mesajul care ne stă în față, îndemnând pe toți cei care n-au primit nașterea din nou, Aripile de a zbura despre cer Să facă lucrul acesta acum Iar pe noi, cei care din minata Am primit această naștere din nou Să umblăm ca adevărați copii ai tăi Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Nu poți merge dintr dată, Sus și jos Sus și jos Te do la... propindu ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 19 al capitolului 9 al Evangheliei după Matei, unde citim Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Vechii scriitori creștini tlmăceau în chip duhovnicesc întâmplarea cu fica lui Iair. Ei spuneau că această fică bolnavă care trăgea să moară simbolizează sufletul bolnav și apoi mort în păcat. Cât de sensibil este Domnul Iisus față de nevoile omului. Nimeni dintre oameni n-a ajuns această sensibilitate. Cum a auzit rugăciunea tatălui fetiței, îndată s-a sculat și a mers după el, dar nu singur, ci cu ucenicii lui. Sunt împrejurări când Domnul Iisus nu merge personal să ajute un suflet, ci trimite cuvântul său ori pe ucenicii săi. Dar sunt împrejurări când el însuși se scoală și pleacă. De data aceasta s-a sculat și împreună cu ucenicii lui a mers după tatăl fetiței. Era un caz special unde puterea, dragostea și lucrarea lui Dumnezeu trebuiau să se afirme în mod deosebit. Când este vorba de mântuirea unui suflet, trebuie să ne sculăm. Adică să ne sculăm de pe scaunul comodităților noastre, să ne sculăm de pe patul intereselor noastre, să ne ridicăm chiar de cele mai importante treburi duhovnicești, cum ar fi scris, compunere de predici, de cântări, citirea Bibliei sau altă cărți bune și așa mai departe. Mai important și mai necesar decât toate aceste lucruri bune este ajutorarea unui suflet. Când Domnul Isus a sculat să plece la fica lui Iair, desigur, nu ședea degeaba, ci, așa cum am văzut, învăța pe ucenicii săi lucruri foarte bune și necesare. Dar mai important decât învățătura, în momentul acela era ajutorul practic dat unui suflet. O, de înțelege și noi lucrul acesta. O, de avea pe inimă sufletele, nu teoriile așa cum a făcut Domnul nostru care ni s-a dat pildă. Isus, deci ne arată versetul aici, s-a sculat. Să cerem Domnului sensibilitatea și lumina Lui când este vorba să lucrăm la sufletele oamenilor. Să nu fim oficiali, să nu ne facem numai o datorie rece, ci să punem sufletul nostru întreg și aprins în dragoste și atunci vom avea izbândă în toate căile noastre. În versetul imediat următor, la versetul 20 din Matei 9, citim următoarele. Și iată, o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Scurgerea sângelui este, de fapt, scurgerea vieții. După mărturia cuvântului lui Dumnezeu, sângele este viața, așa cum scrie la Levitic 17.11 și în alte părți. Chiar și în medicina modernă, sângele este recunoscut ca cel care întreține viața. Bolnavilor care pierd sânge, li se face transfuzie, adică se ia sânge de la un om sănătos și se introduce în venele bolnavului. Dacă viața trupului se poate scurge, tot așa se poate scurge și viața duhovnicească. Orice păcat este o tăietură adâncă în organismul duhovnicesc și pe acolo se scurge sângere, adică viața energia duhovnicească. Dacă nu se iau măsuri urgente, mai curând sau mai târziu organismul moare. Femeia cu scurgere, cu scurgere de sânge a venit la Domnul Isus pe dinapoi, ni se spune în versetul acesta. În altă traducere se spune pe ascuns. Boala ei era una din bolile rușinoase și n-a vrut să vină pe față. Dar domnul care cunoaște toate mișcările adânci ale sufletului omenesc, a văzut credința și nevoia femeii și a ajutat-o. După ce a vindecat-o, i-a vorbit, dar nu pentru a o face de rușine, ci din pentru a o lăuda. Ce mare este mila și dragostea domnului! El nu ține seamă de etichetă sau de căile politeții omenești. El ajută sufletul credincios oricum ar veni la el. Fie că vine pe față, fie că vine pe dinapoi, fie că vine pe ascuns, fie că vine în văzul tuturor. Fie că îl fură mila, fie că îi o cere, de multe ori chiar îi face plăcere Domnului să-i se fure mila și dragostea. El nu-i formalist, ci a lăsat mii de căi pe care sufletul să se poată apropia de el. Slavă, o veșnică slavă lui! Dacă vede pe cineva că este timid, dar are absolută nevoie de ajutor, domnul îl dă pe ascuns, numai să vină la el cu credință sinceră. Femeia s-a atins de poala hainei lui. N-a adus nicio jertfă, n-a plătit nicio slujbă, n-a făcut nicio închinare, ci simplu s-a atins. Ea a trecut peste toate aceste formalități și a venit direct la acela care putea să o tămăduiască. Femeia a dorit să scape de boală, și pentru împlinirea acestei dorințe n-a mai ținut seama de nicio etichetă și de nicio preliște a legii, ci s-a dus la Domnul, la acela care este stăpânul, dătătorul și stăpânul vieții. Cu toate că drumul era greu din pricina mulțimii, ea a învins până la urmă. Credința și dragostea înving totul. La versetul 21. Ni se arată motivul pentru care a venit ea pe dinapoi și citim, deci Matei 9,21. Căci își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Femeia n-a venit cu jertfe, așa cum am arătat mai sus, n-a venit cu daruri, n-a venit pe căile legale pe care legea dată prin Moise le arăta limpede în cazul ei. N-a avut nimic din toate acestea. Totuși a venit cu ceva la Domnul. A venit cu o valoare mai mare decât toate jertfele la un loc și cu o putere mai mare decât respectarea întregii legi a lui Moise. A venit cu sufletul plin de credință. Credința este valoarea cea mai mare, este moneda forte din univers cu care poți cumpăra tot harul lui Dumnezeu și toate bogățiile cerului. Iată cu ce a venit femeia. Ea a venit cu darul lui Dumnezeu, căci așa ni se spune la romani, credința este darul lui Dumnezeu. Ea avea o credință conștientă căci își zicea, numai să mă pot atinge de poala hainei lui și mă voi tămădui. A crede în Dumnezeu că El există, că El a făcut toate cele văzute și cele nevăzute, că El ține destinele întregului univers, e un lucru bun. Și absolut necesar pentru ce orice ființă cu judecată Dar luați aminte Acest lucru nu ajută la nimic Dacă nu ai ajuns la o credință conștientă, personală Că acest Dumnezeu te poate ajuta pe tine Strict personal în cele mai mici lucruri Că El te iubește pe tine Și că El nu te respinge atunci când te apropii de El Credința trează Credința conștientă este singura care se poate atinge de Dumnezeu, este singura care smulge puteri din Dumnezeu și le pune în folosul propriu. Nu are nicio valoare credința adormită, credința la modul general în existența lui Dumnezeu, în faptul că el supraveghează totul în mod providențial, deși toate acestea sunt bune și necesare. Adevărata credință de care are nevoie este o credință care te mișcă înspre el, plin de încredințarea că te vei tămădui așa cum a fost și femeia aceasta. Femeia a mers la sigur. Ea n-a spus, poate că mă va tămădui. Nu, ci ea s-a dus plină de siguranță zicând, numai dacă mă pot atinge de haina lui, mă voi tămădui. Greutatea era mulțimea care îl înconjura pe domnul aceasta trebuia să o învingă. Odată ajunsă lângă Domnul însă totul era rezolvat. Frumoasă este siguranța în credință. E una din cele mai se podoabe în viața unui copil al lui Dumnezeu. Femeia a învins și greutatea mulțimii. De multe ori mulțimea care se interpune între un suflet și Domnul este cel mai greu lucru și cel mai periculos. Mulțimea oamenilor, mulțimea ucenicilor, Mulțimea învățăturilor, mulțimea formelor, a datinelor, mulțimea gândurilor și planurilor personale, și așa mai departe. Când ai trecut de toată această mulțime, totul este ușor. Numai să mă pot atinge de haina lui, spune femeia, și mă voi tămădui. Dragul meu, dă la o parte orice mulțime care te înconjoară, de orice natură ar fi ea și atingete personal prin credință de Hristos ca să fii tămăduit și vei fi îndată tămăduit de orice boală ai avea. Îndrăznește prin credință, nu te lăsa biruit de mulțime, nu ține seama de ce spune ea, ci biruiește-o tu înlăturându o și atingându-te de Domnul Iisus Hristos. Relatându-ne istorisirea în continuare, Evanghelistul Matei ne spune la capitolul 9, versetul 22 că Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis Îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela Iubiții mei, credința oprește pe Dumnezeu din lucrările sale din mersul său Și îl face să se întoarcă spre ea Iisus s-a întors Oricât de importante lucrări ar avea el în clipa aceea dacă vii cu credință la el, el lasă tot și se întoarce de la tine, se ocupă de tine. Mare putere și mare valoare are credința. Nici Dumnezeu nu poate trece peste ea. Îndrăznește, că i-a zis Isus, credința ta te-a Puterea vindecătoare a ieșit din Domnul Isus, atrasă de credința femeii. Lucrul acesta îl spune el. Credința este magnetul tainic care atrage puterea lui Dumnezeu spre cel credincios. Puterea lui Dumnezeu te înconjoară așa cum ne înconjoară undele herțiene purtătoare de melodii. Ca să prinzi aceste unde, trebuie să ai un aparat potrivit, un aparat de radio și atunci te poți bucura de muzică. Credința este un asemenea aparat care prinde undele puterii lui Dumnezeu, și le pune în slujba credinciosului. Credința ta te-a Domnul Isus a făcut cunoscută credința femeii pentru ca și ceilalți să fie atrași spre credință, iar prin faptul că a numit-o fiică, a vrut să dovedească tuturor că toți cei care vin cu credință la Dumnezeu devin copii ai Lui. Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune cuvântul la Ioan 1 12. Numai cel ce se atinge de Dumnezeu prin credință devine copil al său. Acela primește cu adevărat vindecare de scurgerea sângerii, adică scurgerea vieții în păcat și în moarte. Deci să notăm faptul că e vorba despre o atingere personală. Femeia aceasta n-a primit tămăduirea Având pe altcineva care să se atingă de Iisus în locul ei, ci prin atingerea ei strict personală, să luăm aminte, nu se poate pocăi nimeni în locul meu, nu se poate tămădui nimeni de scurgerea vieții în păcat în locul meu, ci eu personal și în mod deplin conștient trebuie să am o întâlnire cu Iisus, o atingere cu El ca să pot fi tămăduit. Dacă cineva știe că nu crede, dar dorește să creadă, are deja credința, însă n-a fost conștient de ea. Omul nu-i conștient de multe valori pe care le are. Trebuie să se silească să și le descopere. Fiecare om are posibilitatea de a crede, dar fie că este asctupată de pământul frământărilor materiei, fie că este folosit în mod greșit. Mulți trebuințează înclinarea de a crede în scopuri josnice, alții în superstiții, alții în filozofii și planuri omenești, iar alții sunt indiferenți, deci au o credință adormită sau moartă în păcate. Ei se mulțumește să propovăduiască credința într-un Dumnezeu universal, fără însă a îndrăzni vreodată să se ducă personal la el, la Dumnezeul acesta și să se folosească de puterea lui Dumnezeu în vederea tămăduirii lui de moarte și păcat și pentru a-i dobândi viața veșnică. Cine dorește să fie credincios cu adevărat, să caute credința și o va descoperi, să o ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu îl va lumina ca să o găsească. Dumnezeu dă harul credinței adevărate, dar îl dă tuturor acelora ce o doresc cu sinceritate și o cer. El nu o dă nimănui cu sila, El a lăsat-o la dispoziția tuturor și aceia care o cer și o caută o vor găsi. În versetul următor, la versetul 23 din Matei 9, citim Când a ajuns Isus în casa frântașului sinagogii, a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind. Dragii mei, lumea știe numai atât. Să cânte din fluier și să bocească mortul. Obiceiul acesta vechi se păstrează și astăzi aproape la toate popoarele. Ce sunt mugizicile care cântă la mort? Nu sunt oare cântăreții din fluier de odinioară? Dar bocitoarele, și astăzi sunt femei care și-au făcut o meserie din bocet. Plânsul deznădăjduit la mort este obiceiul celor fără credință vie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, nu trebuie să mai plângem morții, ci trebuie să ne amintim că după învierea lui Isus este o ofensă pe care o aduce în victoriei pe care el a repurtat-o asupra morții, plângând pe cineva ca și cum l-am fi pierdut căci cum s-ar ierta unui creștin această slăbiciune după ce adevărul învierii se găsește stat tornicit prin atât de multe probe evidente prin consim consimțământul atâtor secole? Încheia citatul lui Sfântul Ioan Gurădeau. de Aur. Aceluia care este mort din punct de vedere spiritual, la fel îi se cântă. Și vai, câți morți în păcat sunt legănați în cântări prin biserici și adunări creștine! Domnul Iisus nu cântă morților, ci îi înviază. Adevărații săi urmași procedează la fel. Cine a primit putere de sus nu cântă, nici nu bocește când se află lângă un mort în păcat, ci îl înviază. Gloata bocește. Credinciosul este izbăvit de duhul groatei. Mădularul viu al bisericii răspândește viață în jurul său. Prin felul nostru de a fi, să poruncim morților în păcat să se ridice din starea lor și să umble în căile Domnului. Să învățăm de la Domnul Isus acest lucru, trăindu-l în mod personal. Celui mort nu trebuie să-i cânți, nici să-i descânți, nici să-l încânți, ci trebuie să-l înviezi. Ce folosește cântarea când moartea domnește în lăuntrul cuiva? Dar plânsul la ce folosește? În orice împrejurare trebuie să vedem care e lucrul cel mai folositor sufletelor și cauzelor lui Dumnezeu și pentru acest lucru să ne cheltuim toată puterea, înțelepciunea, resursele și timpul nostru. Sufletul are nevoie de viață. Acesta e lucrul cel mai necesar, cel mai adevărat. Unde este viață, este totul, și adevăr, și dragoste, și mântuire. Unde nu-i viață, nu folosește la nimic, nici cântatul, nici plânsul. Nu folosesc nici zorzoanele sau fastul, nici formele, nici ceremoniile, nici filozofia. Domnul Iisus a venit să dea viață și să o dea din belșug, așa cum spune la Ioan 10 cu 10, căci El nu este Dumnezeul morților. La versetul următor, la versetul 24 din Matei 9, citim Isus le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Orice amestec al omului, a lucrării lui firești, a planurilor și gândurilor lui în lucrarea duhovnicească de mântuirea lui Dumnezeu, încurcă și strică această sfântă lucrare. Dați-vă la o parte, a spus Domnul Isus acelora care stăteau lângă fetița moartă a lui air. Prezența lor și lucrarea pe care o făceau ei, cântând din fluier și bocind, nu avea nicio putere asupra morții. Moartea era în fetiță și nu se temea nici de oamenii și nici de lucrările lor. Și ei erau morți în păcatele lor. Moartea nu se teme de moarte, ci ea se teme de viață, după cum focul nu se teme de foc, ci de apă. Numai viața biruiește moartea. Îndată ce s-au dat la o parte oamenii de lângă fetiță, Domnul a înviat-o. Dați-vă la o parte, zice Domnul Iisus, de lângă orice suflet care zace pe patul păcatului și al morții, voi care veniți cu cântecele voastre, cu fluierele voastre maestre, cu bocetele voastre, cu cunoștința și filozofia voastră, cu tradiția și moștenirile voastre, cu rețetele cu programul vostru, dați-vă la o parte. Prezența voastră și a lucrărilor voastre grăbește și mai mult procesul bolii în sufletul bolnav. Dați-vă la o parte și lăsați numai pe Isus, numai pe El singur și veți vedea minunea vindecării sub ochii voștri. Dați-vă la o parte cu tot ce este al vostru, cu tot ce ați inventat și adăugat voi la Evanghelie. Dați-vă la o parte cu tradițiile și cu ritualurile voastre. Domnul Isus nu intră ca să-și facă lucrarea Lui de vindecare, de înviere, de noire, de luminare, acolo unde mai vede pe cineva lucrând după datine neomenești, acolo unde vede că nu-i săvârșită singurătate, acolo unde vede că nu este numai cuvântul său, ci lângă cuvântul său sunt adăugate și altele de ale oamenilor. Adevărul nu-și începe lucrarea sa decât dacă toate lucrările minciunii ale oamenilor au încetat. Domnul Iisus, atât timp cât mai vede în inima mea prezența și lucrarea vreunei concepții omenești, nu-și poate face lucrarea lui. Bolnavul care vrea să aplice rețetele tuturor medicilor, moare de boala lui. Câte rețete de mântuire nu se împar astăzi în lume, pline de religii, sisteme filozofice și sisteme de morală, în timp ce sufletele vai, pierd în toate părțile unde te uiți. Cu cât se înmulțesc căile și rețetele de mântuire, cu atât parcă se înmulțesc și bolile păcatului. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte, spune proverbe 14 cu 12. Dați-vă la o parte, faceți loc lui Isus. El singurul medic care poate aduce vindecare și viață sufletelor care zac în umbra morții. Voi, care doriți mântuirea cu adevărat, Dați la o parte de lângă voi tot ceea ce este străin de cuvântul sfintei Scripturi, cuvântul adevărului. Dați la o parte tot ce vine de la oameni, indiferent cine ar fi ei, căci, spune la Eremia 17 cu 5, blestemat este omul care se încrede în om și în lucrarea lui. Dați la o parte pe toți cei care se dau drept medici ai sufletului, dar care pe ei nu se pot vindeca. Dați-l o parte pe cei care pun un juc greu pe umerii altora, dar ei nici cu degetul cel mic nu-l ating. Da, dați-l o parte pe toți și lăsați să intre Iisus singur la voi, cuvântul lui singur și veți vedea minunea învierii voastre, minunea nașterii voastre din nou. Cine nu se leapă de toate, nu-l poate primi pe Domnul Iisus Hristos, Marele medic al sufletelor Dorindu-vă harul și binecuvântarea lui Dumnezeu aducem la cunoștință încheierea programului 76 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții